Amar urte egin editu susena. Mikel Laboa zendu dela eta kariokterat. Izainda Bayonako Euskal Museoan ekitaldi bat, berantsago aipatuko duguna, bere gitarragoa aipatuko dugu. Eta hontan parte hartu beharra du. Josune Albizuk, Josune Albizu barandiaran, gurekin dugu. Telefonian zergatiko, hote Josunek baitu egina eh, tesia bat, aintzuzen Mikel Laboa. Egunon, Josune? Egunon. Hor lehen galdera bistan dena, nola joan zinen Mikel Laboaren ganat, nola interesatu zira Mikel Laboari? Bueno, ba, tesia iteko asmo horretan, e, nire hiru bueno, zaletasune musika zan, euskera, zalantzari gabe, eta orduan ba, artista, ba, nire gustokena, ba, Mikel Ahoa zen nire biografiaren parte importantia izan da, eta hori izan zen arrazoia. Hala, behaz texia bat egin duzula laboaz, ordean, texia bat laboa haipatzen delarik, emaiten du lan izi geria dela, nondik lot eta zuk nondik eta nola lotu zinen lan hori? Bueno, ba, laboaz, de, bueno, ikusi e, nahi nuena nuenazen azertu bak izartean e, izan duen eraginan, eta Ordun bai laboa artista eta pertsona nola eraiki ziren ikusi, Eta gero bere obra, bakizartean izan duen eragina ikustea san. Eta, eta baitare horren barrun eta e, oinarri esan sormena, ez? Eh? Sormena beti zerbait harrigarria da dirudien horri, aber nola, lauak nola nola nola sortzen zen. Hoze. Ara behaz, e, presuna eta artisteren arteko lotura, landu duzula, errandu zu, batak badu bestiarikin lotura, horretaraziz ufizioz e, ere psikiatrua zela laboak, laboa eta ufizioa eta bere kantagintzaren arteko lotura ikusten duzu, edo, baten eragina besteari Bueno, nik ustez lehenengo bazan, lagua pertsona lezta eta pixkanak artista egin joan zen, eta gero bukaeran ez dago bere izterik, pertsona eta artista, bat dira. Eta ze bere du laboak konparatuz beste artista batzueri? zueri? Bueno, e, batetik, bueno, Inaki Salvadorek eba izaten zun, bi bere bat bere ahotsan txan timbre hori, hau etxu berezi hori, eta bestetik eh, errin moa emateko era, bere kantatzeko manera hori. Eta bi berezitasun berezitza eh, egin zuten lagoa berezi. Bestalde baita ere, eh, badakizue, nagusiki hiru hildo eh, landu zituela, hiruak arilkatzen jakin zituen, alegia tradizionala, hildo eh, garaikidea, eta hildo esperimentala, eh, eta hiruek arilkatzen jakite, Horrek ondo arilkatzak ba eman zion bere xarma eta eksperimentala ildu eksperimentala e, ez, du, ez dute e, kantari asko edo artista asko lantzen alesta kantuan nikuzet no, horiek badirela Ara Bernardo Atxagirek entu tradizioa eta avantguardiaren arteko lotura zela laboa behasu mm -hmm. sukurrekin bat egiten duzu bizenda Bai bai bai bai noski Tarilkatzen jakintzuena da, ez e, e, ezta? Ze ere, ba, nola bai hiru den boarak erabil da, ezta? Tradizionala lenaldia orainaldia ekarri zigun eta esperimentala nola bai detorkizuna ere orainaldian eh garatzen hasitan da. Etzaigu errezaiten esperimental alde hori e, ulertzea, baina berak nola eh hiruek batera lantzen zituen baita garaikidea ere. Ba, bueno, ba, erresago, ze azken finean bera gehiyo e, ikertze lerro hori, ba, oso gogoko zuena da, ezta? Eta aintzuzen izan guretzako igual ez, gogorren egiten sitaiguna, baina jakintzuen e, tradiziotik e, edaten eta, eta eta orainera ekartzen, eh? Aipatzen, alda ere, kanpoko artisteri uh, zuen irekidura, uh, hor bere biografia soinez, hor ikusten uh, baita, mm. edo bere kantakintza soinez ikusten baita, George Brassens, Atau Alpa Iupanki, mm. kantatu ditola biteltz ere ikusi dut? Bai, bai. Bai, ilagoaren beste berezitasun bada, ba, e, irekia zela. Eh? Alde guztietatik eta arilkatze horretan, esan bakarrik... E, iruildoiek aipatu ditu dana baizik eta musika desberdinak gogoko zituen atabalpaio punkie edo The edo edo Beatles edo edo oraindik ere gogorragok ere beste bueno baita ere jasa baita ere klasika e, e, dana zuen gogoko dena eta disiplinak desberrinak ere gogoko zituen ba hortzi daukago claro beak poesia erabiltzen zuen bai hartzerena, bai leterena, bai sarri hona bai atxagarena, eta beste askorena, e, azalak ere, bere edizkan azalak ere, e, zumetak egiten zituen, hau da pintore batek, eta bueno, horrik usten da, irekiera bat, alezta, aurre iritzi gabeko irekiera bat, eta hori ba oso aberatxa, aberatxa da, ba, eraikitzerako garaien, osortzerako garaien. Egan dugu, beaz, hamar uh, urte zendu zela, galdera zabala, berbada, zer utzi duen laboak uh, euskal kulturan? Uff, ba, <laughs> arraztu, zabala, eh? <laughs> bai, arraztu luzea utzi duela esango nuke, eh? batez eretan, etzango politiena da, jakintzuela belaunaldi berriekin konektatzen, au da, lana egiten, eta ikusten da, ba, urte Habe, urte asko dira eta gutxi dira, berroita bost, urte berroita mar urte e, aritxu zen e, kantagin zan, eta baino belaunali desberdinak e, ikusten da nola e, erreferente duten laboa. Eta hor daude bidizka, hori e, azaltzen digutenak ez, 2000 e, bederatzireun eta larogeita maikan argitaratu zutena, txeroke izenekoa, eta handiko gehi urtera, 2000 e, eta marrean, Berriro ere argitaratzen beste diska bat beste talde batzuk laboari ikasitako kantak izeneko alesta txina urriak ni ere. Ordun hori ikaragarria da, ez? Eh? Zubilan hori zermin buruzak ere onartzen du, ez? Eh? Da eskertzen diote erreferente bat zutelako alesta. Hala, erreferentea. Eta biz <coughs> baskatuazken galdera bihar eh, dugu, Euskal shiuan bada ekitaldi bat, hortan parte hartzen duzu. Horai aipatu duzun uh, haritik, hariko zira, zekizein da zure? Bueno, bende, nein asmoa uste e, daukatela da, hauek itzeingo desu horriburu, zalesta, izarren nautxe ikusgarria emanalia izango da eta horren ondoren, ba nola tertulia moduko bat e, ikusle doen zuleekin, eta bigon bidatu edo izango garela usteet mola pixka bat, eta bueno horra ateratzen dena denon artean elkarrizketa eder bat izango dela, espero dut. Ez da dudarik, eh, elgerizketa edelka dela, hori izainela ere patxik agamuzpe, eh, laboarekin kantuan Ibilia, joan gorosti didazlea, eta ganduzo bez, maialen alfaro eta uh -huh. Filip Alborren izaren hautsa ikusgerria. Hora, hori guzia, uh -huh. miratxaldien, seietan uh -huh. Euskal Museoan bai Hala, denak erganak aldiuntako seurik, denak ez, ba bon, hain izan daukuzu dihanik, uh, Josune. Mil esker uh, zure lekukutasuna ekartziagatik. Zuei. Eta biherartu erten dauzuko behaz, bai honan, eskola Bale, ba, mil esker. Mil esker zuri.